Постачання – клопітне діло. Всі підрозділи виробництва чогось вимагають і постійно чогось не вистачає. Щоденне смикання, напруга, часті відрядження, нелегка робота і для чоловіка, а для жінки і поготів. До прохідної зайшла висока струнка молода жінка. Біла сукня підкреслювала засмагу, рухсяве волосся зібране в тугий вузол. Привітний і водночас незалежний вираз обличчя. Вона обвела присутніх уважним поглядом і пішла просто до мене. Я подумав, що Копієвська прислала свою секретарку. Але ж вони обоє не знали мене. «Добрий день іще раз», — привіталася вона і подала руку, ховаючи глузливі іскорки в сірих очах. «Мабуть, у мене був розгублений вигляд, потиск у неї міцний, бадьорий. Ви за Гайгора, я не помилилась?» «Ні». «Де ж нам побалакати?» оглянулася і рішуче сказала «Ходімо в наш сад або, мовою кантлеристів, у заводську зону відпочинку». Ми пройшли порожнім коридором управління і вийшли на простори подвір'я, від якого розходилися в вглиб території п'ять алей. За густою зеленою стіною платанів і тополь я не бачив цехів, лише чув далеке монотонне гудіння і важке гупання, від якого ледь двихтіла земля. Копієвська повела мене центральною алеєю, і ми опинилися в справжньому яблуневому садку, сіли на лаву. Ох, яка благодать, примружилася Ганна Микитівна. Ні дзвінків, ні відвідувачів, і пахне, як у мами на обісті. Ваша мама живе в селі? Еге, і тримає корівку, відповіла. Ото що суботи влітку тікаю з міста до неї, порпуюсь у городі, зітхнула. Ви щодо Табурчака, Вадима Івановича, перейшла до справи. Відгадали, Ганна Макитівна. Його ще нема на роботі. Біда та й годі для батьків. Валентина Щорніла. Він уже приїхав. Ви давно працюєте разом? Десять років. Йому теж пропонували це крісло. Відмовився. Залишився керівником групи. Чому? Любить відрядження. У цьому відношенні безвідмовний. І знову чому? Спочатку думала, вболіває за роботу, поки якось не поїхала з ним і не побачила, що він стає зовсім іншим. По-перше, відчуття відносної волі і безконтрольності з боку дружини. Можна позороцятися, навіть, як ваш брат каже, вскочити в гречку, посидіти в ресторані, повернутися в готель далеко за північ, або взагалі, по-друге, не треба вставати рано і поспішати на завод, насмішкувати говорила Копієвське. Принад багато. Поправді для жінок теж, і головне, ніхто не знає, все шито-крито». Так. -да, картина приваблива. І можливості для гультія великі, підсумував я. І Табурчак користувався ними. Напевне. Він не оженився у відрядженні, іронічно сказала. Дружина знає про його зальоти. Мабуть, здогадується, але не спійманий не злодій. Живуть вони ніби непогано. погано. Ви не помічали? Йому не дзвонить якась жінка. Дзвонять нам багато. Аж телефони червоні, пожартувала Копієвська. А жінка? Десь з півроку. Голос молодий, грудний, приємний. У нас телефон паралельний. Мені часто доводиться брати трубку. Про що вони говорять? Він лише відповідає «так», «ні», «добре», як завжди. Або угукає. Жінки в нашому відділі шушукаються, мовляв, пасія Вадима. Неприємності у нього трапляються на роботі. Серйозних ніколи. Працівник він сумлінний і пробивний. От лише два місяці тому хотіла оголосити йому догану. Поїхав він у Свердловськ на десять днів, побув там тільки чотири, а відразу не приїхав. «Як ви дізналися?» «Випадково. Хотів дати йому ще одне завдання. Подзвонили туди нашим постачальникам, а його вже нема. Потім пояснив, що заскочив у нижній тагіл до товариша, з яким колись служив у армії». Копієвська кинула погляд на годинник. «У вас ще є запитання?» «Ні, Ганна Макитівна. дякую за відвертість. Мені нічого критись, аби ви знайшли хлопця». Звелася, обсмикла сукню, поправила зачіску. Ми не поспіхом рушили з саду до заводу управління. Ще одне, Ганна Микитівна. Прошу. Де батьки та Бурчака? Вважається, що він круглий сирота, але, вона доторкнулася до моєї руки, колись ми відзначали 8 березня, трохи випили. І Вадим признався мені, що мати покинула його немовлям. Віддала у дитячий будинок. І він не шукав її? Ні. Образився. А вона? Здається, ні. Заперечно похитала головою, подала мені руку на прощання і пішла. Коли їхав до відділу, аналізував бесіду з Копієвською. Її характеристику Табурчака. Найбільше зацікавили мене дзвінки невідомої жінки, відряджені у Свердловськ і його мати три важливих факти, решта додаткова інформація. Пригадав розмову з дружиною Табурчака, яка казала, що в них нема ніяких родичів. Чому чоловік не розповів їй все? Дивно. Відмовитись від матері, навіть якщо вона покинула його? А може все ж табурчак Крадькома зустрічався з матір'ю і саме до неї їздив у нижній Тагіл? Проте навіщо критись? У їхніх стосунках була таємниця. Я не вірив, що можна легко, безболісно відмовитися від рідної матері.